sono arrivati tre avvisi circa due settimane fa, alcune sono state ritirate la settimana scorsa per i fatti relativi al 5 marzo, appunto la contestazione di Cristella Garda. Non sono stati notificati direttamente in piazza, ma sono stati notificati successivamente perché in piazza si dice dall'avviso che c'è una situazione di tensione, per cui insomma la notifica è stata successiva e in questi avvisi si contende si contesta di non aver dato un preavviso alla contestazione e quindi e che si dal guiscono i tre soggetti individuati, uno è sottoscritto e altri due in compagnia attivisti e manifesti sociali con multe da 1000 a 10.000 euro, facendo un conto, appunto, si arriva ad un potenziale di 30.000 euro. La questione centrale, diciamo, è la questione del mancato preavviso? Sì, diciamo, in questa nuova norma del decreto sicurezza bis, diciamo, quello approvato dal Consiglio dei Ministri a febbraio e che proprio in questo momento, insomma, è al centro del La discussione politica nazionale e tra le istituzioni dello Stato, sia perché è stato approvato d'urgenza, mancando dei reali motivi di urgenza, sia perché va a normare tante cose senza coperture economiche, andando anche ad impicciare su tutele costituzionali in qualche modo. In questo caso specifico si parla dell'articolo 18 del TULS, il testo unico sulla pubblica sicurezza, che è una norma che nasce nel periodo post risorgimentoale, ma gli viene dato un approccio più punitivo durante la regime fascista, insomma fa parte del del famoso codice Rocco che poi però nell'Italia diciamo repubblicana è stata riequilibrata con con proprio la Costituzione, quindi la libertà di manifestare, di esprimere insomma dissenso e libero pensiero. Questo equilibrio qua viene completamente a mancare, diciamo da un lato la libertà, dall'altro l'abuso di controllo, di ordine pubblico da parte della della forza pubblica, della polizia che in qualche modo ha retto per anni con con questo sempre enorme viene a mancare perché si depenalizza il reato, diventa amministrativo ma la polizia in questo caso ha uno strumento in più per minacciare, intimolire singoli manifestanti e insomma realtà che partecipano a manifestazioni, che lanciano contestazioni anche appunto al di fuori del preavviso dei tre giorni diciamo normato da, dalla legge. Perché se la polizia può minacciarsi di dare una multa fino ai 10.000 euro è un'altra e che veramente un meccanismo che mi dice parecchio chiunque voglia manifestare. Proprio su questo volevo appunto soffermarmi un attimo perché sembra un paradosso, no? Cioè da un lato viene depenalizzato il reato, ma dall'altro nel renderlo una questione amministrativa dà più discrezionalità alle forze dell'ordine e quindi ci sono anche meno garanzie che magari invece nelle aule di un tribunale c'erano. Certo, e eh, infatti noi lo stiamo scoprendo adesso perché appunto si tratta di una norma nuova e già in piazza vedevamo che dalla forza, da parte della forza pubblica veniva evocato questo nuovo decreto e questa nuova norma specifica e già in piazza abbiamo posto un problema da questo punto di vista perché ci sembrava già assurdo che con un decreto stabilito d'urgenza che non ha avuto un utile parlamentare di discussione le questure le prefetture senza una prassi dietro già evocassero questa norma e la applicassero e eh, che tra l'altro poi era già stata applicata sia a Bologna che in altre città d'Italia. Quindi il primo elemento di preoccupazione che abbiamo già visto in piazza e che però come una volta ricevuta notifica, avviso di di questa sanzione, anche per noi è è una novità, perché depenalizzando saltano completamente le tutele, tra virgolette, insomma, che però esistono in qualche modo di un processo penale, quindi insomma la la possibilità di una difesa, di raccogliere le proprie testimonianze, le proprie prove. Nel nostro caso, la prima tutela che abbiamo è rivolgersi al prefetto entro entro 30 giorni dalla notifica e quindi scadrebbe insomma intorno a fine aprile, a fine di maggio per il consiglio delle memorie eh, rispetto alla caduto. Poi eh, spetta al prefetto in maniera completamente discrezionale, pensiamo, stabilire la cifra esatta, siamo della fattispecie che viene contestata che appunto in questo caso è una multa da 10.000 -10 euro per un mancato preavviso. Sta completamente al prefetto decidere quale sarà la cifra. Per questo noi abbiamo lanciato una campagna per rivolta verso il prefetto, perché quali sono le nostre garanzie e chiediamo a tutti di fare pressione verso il prefetto perché poi vorremo vedere la cifra che, che si stabilisce, ovviamente puntando a che questa norma venga scalciata e non utilizzata e successivamente a questo non si va appunto davanti a nessun giudice penale, davanti a nessun giudice che ha una cultura giuridica anche rispetto all'ordine pubblico, a insomma, una materia che è complessa che appunto sta anche sui diritti costituzionali, una ah, cedolino in mano, multa in mano, come come per qualsiasi multa stradale, se vogliamo, si può dare da giudici di pace, una volta che ci verrà consegnato questo cedolino, quindi con una normale una normale ricorso amministrativo che però ha veramente poco che a vedere con eh, il diritto di manifestare. Quindi noi adesso siamo imbalcati in questa piccola avventura che però appunto riguarda noi perché rischiamo fino a 30.000 euro ma evidentemente riguarda tanti e tante perché eh, in ballo c'è il diritto a protestare, a contestare, a manifestare. In questo caso c'è la Presidente della BCE, non, eh, non una persona qualunque, un soggetto che ha a che fare molto con le nostre vite e quindi dovrebbe essere ancora più garantita la possibilità di contestare anche senza un preavviso.